Și în și pe pământ, tată, și sfânt. Aici este preotul Valeriu aducând pentru cinstită audiență programul numărul 151 al emisiunii creștine de radio, Evanghelia Lumina Vieții. Iubiți ascultători, ne aflăm cu studiul nostru cu scurte explicații asupra tuturor versetelor din Noul Testament în Evanghelia Matei la capitolul 17 cu versetul 15. Înainte de a aduce gândurile care le avem pregătite cu multă dragoste și bucurie pentru dumneavoastră în lecțiunea respectivă, aș dori să citesc câteva gânduri pe care le-am găsit scrise într-o carte a cărui titlu este Către tine, Doamne, Înalt sufletul meu, scrise de doamna profesor, doctor, docent Florica T. Câmpan. În cartea aceasta am citit și cu ocazia lecțiunii trecute despre faptul că Dumnezeu în bunătatea lui cea mare, după ce ne-a văzut că am căzut în păcat și ne-am depărtat de la fața lui, nu ne-a lăsat să pierim, ci a trimis pe Domnul Isus Hristos, pe Fiul Lui, la noi, ca să ne împace din nou cu Sine. În pasajul pe care îl vom citi astăzi, vom afla că... Nu este suficient numai ca Dumnezeu de partea lui să ne trimeate ajutorul, ci trebuie ca din partea noastră, la rândul nostru, să existe dorința, voința și actul în sine de a primi ceea ce Dumnezeu ne-a trimis în dar. În scopul acesta vreau să citesc din cartea amintită, de la pagina 38, un citat pe care autoarea l-a cules din cartea Urmarea lui Hristos, pagina 89. Citatul spune în felul următor. Un lucru oprește pe mulți de la sporul binelui și de la îndreptarea vieții. Cei mai mulți zic, este grea, foarte grea lupta împotriva noastră și o stenea acestei greutăți ne sperie. Da, e adevărat, nu toți simt aceeași greutate în a se birui pe sine și a-și poftele, însă cel ce se apucă de lucru cu râvnă puternică, Oricât de numeroase ar fi patimile lui, va spori în calea binelui mult mai mult decât altul care are o fire mai bună, dar fără darul virtuții. Două lucruri sunt care ne ajută mai ales în greaua muncă a îndreptării noastre. Întâi, este aceea de a ne opri cu putere de la toate ispitele către care, în ciuda datoriilor noastre, ne îndeamnă firea noastră stricată. Apoi să ne silim spre virtute cu o râvnă cu atât mai mare cu cât suntem mai săraci de ea. O, de n-ai avea altă treabă decât numai a lăuda cu inima și cu buzele tale nencetat pe Domnul Dumnezeul nostru și în veci de n-ai avea altă trebuință de mâncare, de băut toată vremea de a o petrece în lauda lui Dumnezeu și în alte îndeletniciri duhovnicești, atunci ai fi mult mai fericit decât acum când te lași supus cum ești trupului și trebuințelor lui. ou de nu am avea alte trebuințe, afară de cele sufletești. Încheiat citatul. Doamne Dumnezeule, Tatăl nostru ceresc, mulțumim că nu încete și astăzi să ne arăți că nu este destul numai trimiterea Domnului Iisus, ci trebuie ca la rândul nostru noi să ne silim, să-L găsim, să ne silim, să-L primim. Mulțumim că ne-ai dat în El și harul acesta de a nesili, ne-ai pregătit puterea în făptuirea tot, rămâne numai ca noi să acceptăm. Ajută-ne, te rugăm, ca prin ascultarea mesajului de astăzi să primim și noi pe Domnul Iisus Hristos în toată plinătatea Lui, umblând după El, lepădându-ne de noi înșine. Slăviți să spie fie numele pentru tot ce ai făcut și faci mereu. Amin. Ce jert păscumpul tata, adu să te calvar și totuși pentru tine ea poate nici zadar nu uita, nu uita, azi e mântuirea ta la Doamne, ajută-ne să primim mila pe care ne a arătat-o trimețând pe Domnul Isus. Ajută-ne să ne fie milă și nouă de noi înșine primind darul milei tale. Iubiți ascultători, ne aflăm în Evanghelia după Matei, capitolul 17, în versetul 15, asupra căruia vom avea câteva gânduri după ce îl citim mai întâi. Și i-a zis, Doamne, ai milă de Fiul meu, căci este lunatic și pătimește rău. De multe ori cade în foc și de multe ori cade în apă. Aceia dintre noi care am ascultat lecțiunea de rândul trecut, numărul 150, ne amintim că Domnul Iisus împreună cu cei trei ucenici cu care s-a suit pe munte, când s-a coborât jos, a fost întâmpinat de un om care venise la el și a făcut rugăciunea despre care am auzit în versetul citit. Extremele totdeauna sunt periculoase, atât în viața duhovnicească, cât și în viața obișnuită. Cel care cade dintr-o extremă într-alta, care cade în foc și apoi în apă, adică acela care cade dintr-o stare de înflăcărare într-o stare de tulburare grozavă, acela care cade brusc dintr-o stare de credință jeptitoare într-o stare de necredință întunecată, acela care cade dintr-o stare de dragoste fierbinte într-o stare de ură sălbatică, acela este muncit de un Duh necurat. Cine are Duhul lui Dumnezeu se cunoaște prin aceea că totdeauna rămâne statornic în dragoste, în credință, în pace, în nădejde, în sfințenie. Rămâne statornic în adevăr, în învățătura cuvântului lui Dumnezeu. Rămâne statornic în lucrarea cea unică a lui Dumnezeu, și anume aducerea sufletelor din lumea păcatului la Domnul Hristos Mântuitorul. De asemenea, acela care are în el Duhul lui Dumnezeu rămâne statornic în râvnă pentru tot ce este bine și drept, fără să caute la fața omului. Satana nu se sperie de înflăcărarea ta pentru Hristos când știe că nu ai Duhul lui Hristos, când știe că în clipa următoare, când sunt alte împrejurări, te aruncă în extrema cealaltă și anume starea rece și indiferentă și chiar vrăjmașă lui Hristos. Atunci când ai Duhului Hristos, nu te mai influențează în prejurările, nu te mai stăpânesc cu oamenii, ci rămâi statornic orice s-ar întâmpla. În același fel, cine astăzi iubește fierbinte pe cineva, iar mâine îl urăște sălbatic, acela este călăuzit de Duhul necurat, este lunatic. Cel lunatic nu este conștient. Somnambulul nu-și dă seama pe unde umblă, și ce face? Lunaticii duhovnicești sunt foarte periculoși lucrării lui Dumnezeu, căci în starea lor târăsc și pe alții, când într-o parte, când într-alta, după cum îi poartă Duhul necurat. Vai de sufletele care sunt călăuzite de lunatici! Și cât de mulți sunt! Soiul acesta de dragi, spune Domnul Iisus Hristos, iese afară din om numai prin post și rugăciune. Citind la Matei 17, cu 21. Pe cel lunatic nu-l poți cunoaște dintre cei trei și el pare a fi treaz, fiindcă umblă și vorbește. Tot așa stau lucrurile și duhovnicește. Pe mulți îi crezi lucrători în via Domnului, când colo ei sunt lunatici. După nestatornicia lor în acțiune îi cunoști. Cine se ia după lunatici niciodată nu are bucurie și pace. Nu are siguranța că ceea ce face este drept și adevărat? Spune versetul că de multe ori cade în foc și de multe ori cade în apă. Unele plăceri sunt împotriva altor plăceri și luptă să câștige stăpânire peste om. Și de obicei își schimbă între ele stăpânirea. Un timp stăpânește o plăcere, alt timp cealaltă plăcere. Dar aceasta nu înseamnă îmbunătățire. A scoate o plăcere cu o altă plăcere, înseamnă a face calunaticul din Evanghelie. El cădea când în apă, când în foc. De ce folos ar putea să fie îmbunătățirile lucrate prin ceva rău? Dacă cumpătarea este din mândrie, atunci ea crește dintr-o rădăcină rea și cu toate că trupul nu mai este îmbătat, este îmbătat. Duhul, dacă unul nu jură răzbunare altuia din pricina zgârceniei, atunci cu ce este mai bună zgârcenia decât furia furiosului? Trebuie să fie la lucru o altă putere, altfel puțin se va lucra. Orice lucru bun pe care îl poate aduce un diavol înlătură negreșit un alt lucru bun, iar starea de pe urmă omului acelea se face mai rea? decât cea din dintei trebuie unul mai tare decât el care să intre în lucrare prin har și să-l scoată afară cu putere dumnezeiască și apoi să ia stăpânire peste om. În versetul 16 omul acela care a venit la domnul Isus continuă să-i vorbească despre fiul său și spune L-am adus la ucenicii tăi și n-au putut să-l vindece. Observăm că sunt anumite părți în lucrarea de mântuirea lui Dumnezeu pe care nu le poate face omul, indiferent cine ar fi el. Astfel, iertarea și izbăvirea de sub puterea păcatului, care de fapt este mântuirea propriu-zisă, nu o poate face decât Domnul Isus. Oricât de mult s-ar trudi un ucenic ca lui să mântuie pe cineva, nu va putea. Ucenicii pot îndemna și îndruma sufletele să meargă la Domnul Isus. Asta este o parte a lor în lucrare, însă mântuirea propriu-zisă aparține numai și numai lui Dumnezeu și mielului. Eu pot ierta pe aproapele meu numai de păcatul săvârșit împotriva mea, dar de alte păcate nu-l pot ierta și nimeni nu-l poate ierta dintre oameni. Singurul lucru pe care îl pot face... Este să mă rog pentru el, să mă rog împreună cu el și să-l îndemn să meargă la Domnul căzând în fața lui printr-o pocăință sinceră și pe măsura păcatului. Să nu ne înșelăm când este vorba să fim mântuiți de sub stăpânirea vreunui drac, fie dracul mâniei, fie dracul mândriei, ori al desfrâului și orice alt drac care se ascunde sub păcat, să nu mergem la oameni indiferent cum s-ar numi ei și ce studii teologice ar avea, căci nu ne pot da iertarea și mântuirea, ci să mergem direct la Domnul Isus, Fiul lui Dumnezeu, căci numai El ne poate da izbăvire și vindecare. Cine se duce la oameni pentru rezolvarea problemei mântuirii, va rămâne mai departe sub stăpânirea vrăjmașului și se va încurca mai mult decât înainte. Nu, nu la oameni, nu la ucenici, ci la Domnul Isus Hristos, la El să mergem cu starea sufletului nostru și El singur ne va da vindecare. Omul acesta se plânge, Doamne, l-am adus la ucenicii Tăi și n-au putut să-L vindece. Să nu ducem sufletele la adresă greșită, căci vom purtea răspundere pentru ele. Ce frumos și limpede spune Sfântul Macarie egipteanul nu numai păstorul cel bun tămăduiește oaia bolnavă. O oaie nu poate tămădui pe alta. Dacă omul nu este vindecat, nu poate face parte din biserica cerească a Domnului Isus Hristos. Fericitul Augustin spune și el la fel, mântuirea este numai lucrarea Harului. Binecuvântat să fie Dumnezeu pentru mântuirea sigură și veșnică pe care ne-a pregătit-o prin Domnul Isus. Lui se cuvine toată slava, cinstea și închinarea, acum și în vecii vecilor. Amin. În versetul următor, la versetul 17 din Matei, capitolul 17, aflăm răspunsul Domnului Isus la această împrejurare. Citim versetul. O, am necredincioși și pornit la rău, a răspuns Iisus. Până când voi fi cu voi, până când vă voi suferi, aduceți-l aici la mine. Haideți să vedem câteva gânduri pe marginea acestui verset. După cum credința este calea și izvorul oricărui bine, tot așa necredința este pricina oricărui rău. Necredința și răutatea Totdeauna merg împreună, căci sunt tot așa de nedespărțite ca și trupul de cap. Una trăiește prin cealaltă. Credința adevărată? Totdeauna este însoțită de bunătate, dragoste, smerenie și adevăr. Acestea sunt semne văzute de oricine. După cum este ușor să descoperi necredința cuiva chiar dacă spune cu gura care credință, văzând lipsa semnelor arătate mai sus, tot așa descoperi și credința prin prezența acestor semne. Necredința este focul, iar răutatea este materia care întreține focul. Să ne cercetăm, iubiților, să ne cercetăm adânc viața, căci toate pornirile la rău au care rădăcină necredința. Și nimic nu este mai nesuferirea lui Dumnezeu ca necredința și fățărnicia. Fără credință nu poți sta în apropierea sa, după cum citim la Evrei 11 cu versetul 6. Necredința te scoate din toate șoarele casei lui Dumnezeu, te scoate din belșugul raiului și te duce acolo unde cresc spinii și pălămidele, acolo unde stăpânește întunericul și groaza. Necredința te duce la moarte. Iată trei lucruri care stau la baza necredinței. Unu, neștiința. Al doilea, uitarea. Și al treilea lucru care stă la baza necredinței este lipsa de gândire. Dacă fii necredinței nu pot intra în locul unde se află Dumnezeu, atunci Dumnezeu s-a pogorât el la neamul necredincioșilor ca să-i poată mântui. O, cât har! Cât de mare și cât de nepătrunsă este dragostea sa! Omul niciodată n-ar mai fi ajuns la Dumnezeu dacă Dumnezeu n-ar fi venit la el prin Domnul Isus Hristos. Domnul Isus Hristos oftează spunând, Până când voi fi cu voi, Deși paharul pe care trebuia să-l bea el era plin cu toată fierea păcatului neamului necredincioș și rău, deși greu de băut, totuși l-a băut până la fund, pentru ca neamul necredincioșilor să poată deveni popor sfânt, neam împărătesc, fii ai credinței. Îi era greu Domnului să să trăiască în mijlocul necredinței și răutății? Îi era greu să umble prin împărăția păcatului și a morții, dar dragostea lui înfocată și mila lui nețărmurită l-a ținut aici. Până când voi fi cu voi? Iar noi am putea răspunde, Doamne Iisuse, Tu ești cu noi până când noi vom fi cu Tine. Vei fi cu noi în întuneric până când noi vom fi cu Tine în lumină. Vei fi cu păcatele noastre până când noi vom fi cu sfințenia și neprihănirea ta. Vei fi cu noi în lume, până când noi vom fi cu tine în slăvita și veșnica împărăție. Până atunci tu ne vei suferi. Îți mulțumim că lucrarea ta începută în noi o vei duce la desăvârșire. Slavă, slavăție, amin. În versetul 18, de la Matei, capitolul 17, vedem atitudinea luată de Domnul Isus față de împrejurarea respectivă. Citim versetul. Iisus a certat dracul care a ieșit afară din el și băiatul s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Ce putem vedea aici este că atunci când ceartă Domnul Iisus totdeauna se face liniște și fug toți dracii. Băiatul care era chinuit atât de rău de dracul tulburător de dracul care îl arunca în apă și apoi în foc, drac care îl scula noaptea din pace, îl purta prin toate părțile răpindu-i odihna, drac care îl străpungea cu dureri cumplite, la glasul mustrător al Domnului Isus s-a liniștit și s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Domnul Isus ceartă totdeauna numai ceea ce tulbură și în urma certei lui se face liniște. De data aceasta a certat dracul, altădată a certat vânturile și marea și de fiecare dată cearta lui a adus pace, dreptate și vindecare. Câtă deosebire este între cearta lui și cearta oamenilor! Cearta lui potolește, cearta oamenilor tulbură și în furie și mai mult groata îi certa să tacă, dar ei mai tare strigau. Iată ce face gloata, te ceartă ca să taci și să nu mai strigi după el. Cearta Domnului vindecă, cearta omului rănește. Cearta Domnului scoate dracii, cearta omului bagă dracii. Cunoști pe cineva care are Duhul Domnului Hristos, chiar după felul cum știe să certe și să mustre. Dacă mustrarea și cearta lui este urmată de pace, și de limpezirea lucrurilor, se știe bine că Domnul Hristos a certat prin gura lui. Dacă însă lucrurile se întunecă și se tulbură mai mult, atunci cearta este de natură vrăjmașă. Domnul Isus a rămas liniștit și după ce a tulburat pe cineva. Semnul că cearta și mustrarea mea asupra cuiva este cearta Domnului se vede din faptul că rămân liniștit și luminat. Dar când inima mea se tulbură și se întunecă, când bucuria și îndrăzneala mea la rugăciune nu mai este aceeași ca înainte de ceartă, să fiu sigur că este o ceartă de la diavolul și trebuie să mă pocăiesc fără întârziere ca să nu ajung la împietrirea inimii. Pericolul va fi atunci neînchipuit de mare. Farisei îndemnau pe Domnul Isus să-și certe ucenicii când aceștia îi slăveau numere în Luca 19. Există un duh fariseic care te îndeamnă la ceartă, să nu asculți de el. Oricine laudă pe Dumnezeu, oricine îi se închină lui într-un fel sau altul, nu trebuie certat și mustrat. Domnul Isus ne ceartă și ne mustră mereu când ne-am abătut din calea lui. Să nu ne împietrim, ci să primim cearta ca să se potolească orice frământare din inima noastră. El mustră și ceartă pe cine iubește, așa citim la Evrei 12 cu 5. De fapt, mustră și ceartă numai pe dracul care ne tulbură, iar noi știind lucrul acesta să nu ne supărăm, ci să trecem totdeauna de partea Domnului, mustrând și certând alături de El răul din noi. Este mai bine să fim certați de adevăr spre îndreptarea noastră, decât să fim lăudați de minciună spre distrugerea noastră. În versetul următor, versetul 19, aflăm reacția din inima ucenicilor față de împrejurarea la care au participat. Citim versetul. Atunci ucenicii au venit la Isus și au zis deoparte, Noi de ce n-am putut să-L scoatem? Cea mai fericită vorbire cu Domnul Isus este vorbirea deoparte, adică să ieși din învălmășala lumii, să ieși din frământările vieții și acolo într-un loc separat, numai cu Domnul Iisus singur, să-i spui tot ce te apasă, să-ți descarci inima ta. Și El se simte fericit când te vede smuls din toate și rămâi numai cu El singur. Aici, deoparte de cele materiale, în atmosfera duhovnicească a cerului, îți lămurește toate tainele și îți rezolvă toate problemele. Tainele nu se dezvăluie când te afli în mulțime, nici în mulțimea oamenilor, nici în mulțimea grijorilor vieții. Gălăgia pământului este o mare piedică pentru înțelegerea adevărului. Unirea Sufletului cu Dumnezeu se face numai de o parte. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va alipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup, scrie la Facerea 2 cu 24. Până când nu lași una, nu te poți alipi de cealaltă. Spune într-o veche carte chineză în felul următor. Cine se alipește de lucruri, devine lucru. De ceea ce te alipești, aceea ești. Te alipești de pământ, ești pământ. Te alipești de Dumnezeu, ești Dumnezeu. Te alipești de lume, ești lume. Te alipești de adevăr și lumină, păi să știi că ești adevăr și lumină. Nu ne putem alipi de Domnul Isus decât atunci când mai întâi ne dezlipim de toate celelalte, când ieșim afară din tabăra lumii deoparte la El, cum scrie în Evrei 13, când facem să amuțească toate glasurile lăuntrice și punem stavilă tuturor pornerilor firești. Atunci abia ne putem alipi de El, atunci îi putem auzi și înțelege glasul Său. Adevărata rugăciune și închinăciune... Eu putem aduce Domnului numai deoparte în o ascunsă în liniștea dragostei. Ucenicii i-au zis deci deoparte, Noi de ce n-am putut să-l scoatem? Cred că noi am putea răspunde în cam așa. Ei i-au zis deoparte, dar cu inima erau tot amestecați cu lumea, erau tot firești, trăiau tot prin vedere, nu prin credință. De aceea nu aveau putere asupra dracilor. Căci nu poți avea putere asupra dracilor câtă vreme duhovnicește, tu nu ești ieșit deoparte, câtă vreme nu ești stăpânit de Duhul Sfânt în Duhul tău. Nu poți avea putere mai ales când ești departe de Domnul Hristos, cum erau ucenicii. El era pe munte, ei erau în vale. Suntem puternici numai cu Domnul Hristos. Dacă El nu este cu noi, atunci suntem slabi. Nu poți avea iarăși puterea asupra lumii Câtă vreme ești amestecat cu ea Cum să poți face lucrare de om liber Atâta timp cât tu ești un rob Și biruința asupra lumii Este lucrarea celor liberi de lume A celor care au ieșit din lume de o parte. Credința care biruiește și lumea și pe dragi Este credința care a fost dată odată Pentru totdeauna sfinților Cum citim în Iuda versetul 3 Adică acelora care au ieșit Deoparte. Că sfânt înseamnă pus deoparte. Noi nu judecăm pe nimeni, nu judecăm pe ucenici, ci ne judecăm pe noi luând învățătură din cele întâmplate cu ei. Ucenicii, când au primit Duhul Sfânt, au fost complet schimbați. Atunci au avut de plină putere și asupra dracilor și asupra lumii. Iubitilor, cum stau lucrurile cu noi? Cum suntem noi acum? Iubiți ascultători, ne-am apropiat de încheierea programului 151 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. În cele câteva momente care ne-au mai rămas disponibile, pentru că tot am vorbit despre credință, doresc să dau citire cătorva meditații ale Sfinților Părinții ai Bisericii pe marginea acestui subiect, numai înainte însă de a citi două versete din Sfânta Scriptură. Astfel, din scriptura tradusă de Gala Galaction din ultima ediție, la pagina 1328, la cartea Efeseni, capitolul 2, versetul 8, citim, Căci în har sunteți mântuiți prin credință și aceasta nu e de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Înțelegem de aici, deci, limpede, credința este darul lui Dumnezeu. Apoi vreau să dau citire versetului 6 de la Evrei, capitolul 11, pagina 1368, spune Fără credință, dar nu este cu putință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Iată acum felul în care Sfinții Părinții ai Bisericii privesc credința. Sfântul Ioan Gure de Aur, în Romani, în omilia noua la Romani, la pagina 123, spune după cum a crede este dovada unui suflet înalt și înțelept, tot așa și cel ce nu crede dă dovadă de un suflet scoborât în rândul animalelor. Fericitul Augustin spune căci nu începi să fii cu adevărat creștin decât prin credința în Iisus Hristos și nu sfârșești această viață decât rămânând în el cu orice preț. Încheișirul acesta de meditații cu Sfântul Macarie cel Mare, Omilia 19 la pagina 125. Citez. Prima îndeletnicire a celui ce se apropie de Domnul trebuie să fie a crede cu tărie, a se da cu totul învățăturilor sale și a-și lua rămas bun de la lume. Încheiat citatul. Dragul meu, cum stai tu în relație cu credința, cu darul lui Dumnezeu și cu primirea lui, fără de care este cu neputință să-L vezi pe El, meditează.